hoofstuk 242, hoogmoed kom tot in val, Joosef behandel die slagoffers met waardigheid, die edelmoedigheid van Sirenius, jens die ongelukkig is, Serenius by Jonathan. Toe die slagoffers van die brand by Joosef sy huis aankom, het Joosef wel draag gesien, dat het die selfde Heere was, wat voor sy gaste was, en hy vraag hulle, Ja, geachte Heere, Hoe is dit met jylle gewichtige saken gesteld, wat vir jylle vroeger so vinnig van hier gegaan het? Bestaan dit in die aansteek van jylle stad? Of bestaan dit uit iets heeltemaal anders, wat vir my geheim moest bly? Maar die slagoffers van die brand sê, Lieve mense vriend, stel ons, wat in die lende is, nie op die proef nie, want jy sien toch, dat ons nou duidelik vol slawe bedelaars is. As jy ons echter met iets kan help, Doende dan, en ons sal ons lewe lang die luifeienis wees. Jozef sê echter, Alleenlik die machtige eremanne van Rome weet hoe om met slawe en luifeienis te werk. Maar ek verstaan alleenlik om met broers te werk, wat steeds altyd my broers is, in die selfde mate of hulle heersers of bedelaars is, daarom sal ek julle ook na vermoe ondersteun, maar as jylle weer stevig op eie bodem sal staan, onderneem dan ook nooit weer sylke sake te doen, soos wat jylle vandag van plan was om te doen nie. Want soveel dit jylle nou leed aandoen, dat jylle die dienaars en slave jylle so skandelik beroof het, en jylle huis aan die brand gesteek het, evenwel en nog meer leed sou dit my aangedoen het, as jylle my iets dergelik sou aangedoen het. Hierna het Josef na Sirenees toegegaan, om om te vraag wat die mens nou onmiddellik aan hierdie ongelukkig is moes gee. En Syrenius sê, wacht net eers, my draers, wat ek na my skip gestuur het om my kas te gaan haal, sal spoedig hier wees. Eers as ek my groter kas hier het, dan sal ons wel sien hoeveel daar beskikbaar is vir elke en wat reeds hier is, en ook vir diegene wat nog sal kom. Binnen een uur het die bodes duisend sakke goud en silver gebring, Elke sak wat uit 10 pond bestaan het, het een gemengde inhoud van 2 pond goud en 8 pond silver gehad. Nou het Sireneus aan Jozef gesê, Verdeel jy die sakke onder die slagoffers van die brand, so dat elkeen in sak kry. Dit wat oorblij moet jy bewaar vir diegene wat nog sal kom. Ek wil echte nie by die uitdeling aanwezig wees nie, so dat ek nie dier allemaal van die volk wat hierheen sal kom, Erken word nie, ek sal daarom nou met Jonathan na sy woning gaan, ek en, hoop, ek, ek, en ek hoop om jou vanavond weer te sien. Jozef het het goed gevind en hy dadelijk met sy seens die verdeling oorgeneem. Sirenius het heimlik met sy jylle gevolg en met Jonathan weggegaan.